Szervusztok kedves hallgatók, ez az Önkényes Mérvadó. Jó régen rádióztunk már itt a húsvét közben, szerintem már talán el is felejtettük, hogy hogy kell. Úgyhogy felvennénk lassan a fonalat, és ebben a segítségeteket is kérnénk, ugyanis megpróbáljuk a legnyomorultabb szakítós szövegeket megidézni. Ezek között némelyik általános, és talán mindannyian hallottuk már, vagy hallottuk, hogy valaki hallotta már, vagy valaki hallott valakiről, aki hallott olyanról, aki hallotta már. De számítunk arra, hogy akár SMS-ben olyan konkrét sztorik is előkerülnek, amelyeket el sem tudnánk képzelni, hogy emberrel úgy megtörténik, hogy ez nem egy könyvben van, vagy nem viccből csinálja valaki. Az SMS számunk 0630210909. Miről is van szó? Például, amikor azt mondja valaki, hogy nem miattam van, miattad van. És ez kellően drámai ahhoz, hogy ö, életed végéig emlékezre, rá, hogy micsoda szenvedély uralkodott, hogy ott magára vállalta a mit is, azt, hogy nehogy el kelljen mondani, hogy de, igenis miattad van, csak nem szeretném elmondani, hogy miért szakítok veled, mert már annyira kellemetlen vagy, olyan hülye vagy, hogy úgyse értenéd meg, hogy mi, a, mi az, amit nem találok benned jónak. Túl jó nem. vagy hozzám. Ilyenkor, igen, ilyenkor azt hangzik el, hogy túl jó vagy hozzám. Nem érdemellek meg. Hát ezek a legrosszabb dumák, mert valaki itt nem vállalja el a felelősséget. Bár látszólag elvállalja a felelősséget, de éppen, hogy nem. Éppen, hogy áthárítja. Mert hogy arról van szó, hogy, hogy te túl jó vagy én hozzám, hát én hitvány vagyok, én alávaló vagyok, valójában arról van szó, hogy nem akarom feltárni a valós okát ennek a szakításnak. Tehát nem akarom elmondani, hogy valójában meguntalak, kitapostalak, mint egy rossz cipőt, és most, hogy elhasználtalak, most eldoblak, mert hogy ez így van a modern társadalmakban, így van a fogyasztói társadalmakban, elfogyasztjuk egymást, ahogyan a termékeket, a, a supermarket polcáról, és amikor el használtuk, akkor eldobjuk. És, és valójában ehhez persze fel kéne tudni nőni erkölcsileg, ehhez a fajta működéshez. De nem tudunk felnőni ehhez a működéshez erkölcsileg, nem tudjuk vállalni a felelősséget jelentene. ezért a működésért. Hát nem, hát el kell mondani azt, hogy nézd, az én én két évre vagy két és fél évre vagyok hitelesítve. Az én párkapcsolati szavatosságom, az körülbelül két évet bír. Eddig még egyetlen egy párkapcsolatom nem volt, ami két és fél évnél hosszabb lett volna. Na most, hogy így elnézem, két év, két hónapja járunk, én azt érzem, hogy kimerültünk. És ez nem miattad van, és nem miattam van. Egyszerűen ebben az ezredvégi vagy ezredfordulós szociális kontextusban ennyit bír el egy pár kapcsolat, néz körül, néz magad köré, nézd meg a barátaidat, az ismerőseidet, körülbelül ebben a huszas éveinknek a nem tudom, egy derekán körülbelül ennyit tud egy pár kapcsolat. Fogadjuk ezt el és váljunk el szépen a helyzet az az, hogy már nem kivállak. A helyzet az az, hogy már nem nem föl, már más nőket már, az az igazság, hogy a nálad kettővel rosszabb, hárommal rosszabb nőket is már szívesebben megdugnám mint téged, mert egyszerűen kimerült, elfogytak a szexuális Kimerült a, az, az utánpótlás, elfogyott az üzemanyag, és most már csak döcögünk, és nagyon-nagyon messze még a benzinkút. Gondolom, Én meg is valami más, amiben lehetne kapaszkodni. Hát mibe? Mibe lehessen ilyenkor kapaszkodni? Hát talán kiépült a két ember között valami olyan kötődés, ami helyettesítheti ezt a sok mindent. Na jó, helyettesítheti, tehát hogy kiépült egy nagyon-nagyon bensőséges testvéri szeretet, ami helyettesítheti a szexualitást. Valóban? Tehát én úgy érzem, hogy ahhoz egyszerűen fel kéne nőni egy bizonyos szintre, hogy azt mondani, hogy most két lehetőség van ebben a helyzetben, vagy szakítunk, vagy kinyitjuk a kapcsolatot, tehát egy, létrehozunk egy olyan helyzet, amiben lehetséges a szexuális orientáció más ö, partnerek irányába, és akkor megőrzünk egy, egy biztos érzelmi alapot, és megnézzük, hogy eb, erre a biztos érzelmi alapra majd visszaszivárog-e a szexualitás iránti vágyunk, Hogyha megnyitjuk a szexuális hát lehetőségeknek a skáláját. A harmadik lehetőség, hogy együtt maradunk és nem szexelünk, és hogyha valaki mással mégis, akkor utána hazudozunk róla, meg bujkálunk egymás elől, meg attól rettegünk, hogy ki mikor nézi meg melyikünknek a telefonját. Nem, általában ilyen döntés nem születik, általában en, ezt a, a beszélgetést nem rendezik meg, és ennek a következménye az, amit mondtál. Tehát, hogyha nem kerül sor erre a, erre a beszélgetésre, ab, annak az lesz a következménye, hogy úgy csinálunk továbbra is, mintha minden rendben lenne. Az éppen október. Aktuálisan elmaradó aktus, az csak egy éppen aktuálisan elmaradó aktus, tehát nem arról van szó, hogy nincs köztünk sex, nem arról van szó, hogy három hete nem szexeltünk, hanem arról van szó, hogy ne haragudj, most én nagyon fáradt vagyok. Tehát mindig az éppen aktuális pillanatról beszélünk, és arról, hogy na most éppen miért nem jó. Tehát sosem... És tényleg csak a szex lehet a gond? A szex, egy tünet, a szex egy tünet. Azért Ezért nem kívánják egymást a partnerek, hogy már váltani lehessen. Valójában nem, a de nem. valójában a self visszaveszi a libidót. Azért veszi vissza a libidót, hogy végre e, ki lehessen szabadulni, hogy egy menekülő utat ácsoljon ebből a haldokló ja. kapcsolatból. Ezért múlik el a libidó. A libidó megszűnése is a jele annak, hogy tulajdonképpen el, elfogyott az érdeklődés. Elhasználtuk ezt a ennyit bír. Tehát könyörgöm, eh, ha elveszel a szupermarket polcáról egy terméket, melyik termék szól örökre? Nincsenek örökre szóló termékek, minden terméknek megvannak, van egy lejárati ideje. Egy fárkapcsolatnak megvannak a maga stációi szerintem, nem akarok túl idealista lenni, egyrészt másrészt nem éltem még életkoromból adódóan sem 50 éves házasságban, tehát hmm? fogalmas no is csak. miről beszélek, sőt még csak 15 évesben sem, de van valamiféle evolúciója szerintem egy kapcsolatnak, amiben át lehet lendülni bizonyos pontokat. Előttem, hál' Istennek például, van olyan példa, a, van olyan pár, akinél lehet, tudom azt mondani, és biztos tudok abban lenni, hogy ők, ők jól csinálják. Mm. Az is igaz, hogy egy ilyen van. De nem szoktunk átlendülni ezeken. Pont az a lényeg, hogy ezt mi nem, a, ezt mi nem egy, egy akadálynak látjuk, amin át kell lendülnünk valahogy, hanem mi ezt egy lehetőségnek látjuk, hogy elhagyhatjuk a süllyedő hajót, bizonyos... és hogy átszállhatunk egy másik csónakba, meg jó meg jó, hasít. Rossz. Hogy? És ez jó vagy rossz? Ez van. Én nem szeretnék itt most, hogy mondjam, erkölcsi ítéletet mondani. Nem akarom azt hinni, hogy én így megítélhetem, hogy ez most jó vagy rossz. Az az igazság, hogy a nagyszüleink azok azt mondták, hogy annak idején ők, ha valami elromlott, azt megjavították. Mi, ha valami elromlik, azt eldobjuk. Ugyanez vonatkozik a műszaki cikkekre, és ugyanez vonatkozik a párkapcsolatokra is. Tudod, van az a mondás, hogy a hetedik évi válság. Na, uh -huh. a hetedik évi válság ma, egy mai párkapcsolatban, az már a kész Ötödik csoda. Hónap igen, hát igen, szóval már kész te csoda, hogy elvergődnek a párok a hetedik évig, de a hetedik évi válság az nem a válság, az a végállomás, tehát az a vége. De az már egy nagyon komoly kapcsolat, tehát az már szinte, ez már egy fél házasság, hogyha valami hét éven keresztül tart, ez igen ritka. E, általában véve el lehet mondani, hogy a párok ma Átlagosan a 20-as éveik derekán két év alatt, két-két és fél év alatt elhasználják egymást. Ez az igazság. És ugyan miért lenne másképp, hogyha ténylegesen úgy fogyasztják egymást a partnerek, mint a supermarketben a, a, a fogyasztók? De ja, minél előbb megpróbál kilapátolni belőle mindent, aztán nem marad semmi. Ugye, ha akadályként vesszük mondjuk ezt a valamikor a 7 évhez rögzített problémát, akkor egy akadálynál ugye nem tudsz átmászni, hát akkor ledobom a cipőmet, meg itt hagyom a hátizsákomat, és akkor talán úgy át tudok mászni, és átmászol, és akkor együtt maradtok, és hú, mi volt abban a hátizsákban? Ja, szex, Á, most már mindegy, most már megy. Na ja, de magától tovább. nem megy, olyan nincsen hogy egymás mellé verődik két ember egy darabig. Lehet, hogy megy, amikor még ott van a rózsaszín szemüveg, amikor még minden este, nem tudom én, rámászol, amikor még a mindennapi problémák kevésbé merülnek föl, akkor nem a két ember működteti a kapcsolatot, hanem a lendülete, meg az újdonság, meg mondjuk lehet a libidó is, igen. Uh -huh. De utána magától nem megy, és nem csak a párkapcsolat, szinte, mindenféle emberi kapcsolatra igaz az, hogy akkor tud működni, hogyha két ember a magáit belerakja. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Csizi Ágival itt a 90.9 Jazzim. szakítós szövegeket boncolunk az önkényes mérvadóban, ö, éppen ott tartottunk, hogy nem miattad van, hanem miattam van, illetve ott, hogy úgy érzem, nem vagyok elég jó neked. Ez is nagyon szép, amikor azt mondod, hogy túl sok ez nekem, és közben meg arra gondolsz, hogy valójában túl kevés. Amikor meg azt mondod magadról, hogy nem vagy elég jó, hát ha ez igaz volna, akkor úgy éreznéd, megfogtad az Isten lábát. Ugye senki sem <gül> szeretne saját magánál rosszabb ö, partnert. Ha lehet, tudod, megpróbálja úgy intézni, hogy hozzáillő, vagy valamilyen ügyes trükk folytán nála ö, többet érő partnert sikerüljön ö, megkaparintania. Ha ez sikerül, mert elhitette vele, hogy ja, te nyolcas vagy, jó, én is nyolcas vagyok, hát 17 a papírom róla, és ha elhiszi, akkor az életben nem mondod azt, hogy te túl jó vagy nekem, hanem lapítasz, mint gondolni, az egyébként gondolni gondolja, de de nem mondja, vagy nem ezzel mm -hmm. takarózik. Az más kérdés, hogy egyébként frusztrált lesz, még idegbeteg lesz, mert végig pontosan tudja saját magában titkon, hogy én egy hatos vagyok, és a másik nyolcas. De ez mm. kicsit más. Igen, az az igazság, hogy senki sem meri vállalni azt a felelősséget, hogy a másikat a pokolba elhagyja, de nem úgy a pokolba elhagyja, hogy verbálisan azt mondja neki, hogy menj a pokolba, hanem hogy tényleg bejuttatja a pokolba. Tehát ez egy ilyen szakítás azért, aki ilyesmit már átélt, tehát akit már rúgtak ki, aki már az intimitásnak, a, az ölelésnek, a bensőséges békéjéből és boldogságából és, és, és, és ilyen, ilyen bódulatából, ki, ki lett lökve a hidegűrbe, az ismeri azt az érzést, hogy ez milyen súlyos, mély amikor az ember egy ilyen nagyon súlyos, ilyen tárgyvesztéses uh, traumát átél. Amikor az ember tulajdonképpen egy ilyen szerelemben a két embernek így a lelke, az így, így, így egymásba olvad. Ténylegesen az, a, a, az egyik uh, olyan, mintha a szövetek egymásra nőnének kicsit. És egy ilyen szakításban, amikor szétszakad, szó szerint szakad a, a, a lelki szövet, ott képződik egy nyílt Ha nem épül le előtte, tehát ha olyan állapotában ö, szakad meg a dolog, hogy kiderül, hogy az a másik oldalról az a szövet, az nem is lett úgy oda növesztve, mint ahogy te meghagytad. De, nem? Hogy átlettél verve, de, de ha ilyen könnyen mellett, de, de akkor Nem, nem, nem, a... nem, az egyik félnek a részéről mindenképpen. Tehát az, annak, a, aki elszenvedi annak a részéről mindenképpen. Ott kiszakad egy darab szövet. Mind a két, ha, ha úgy összenőtt a két ember, mint ahogy most egyébként szerintem gyönyörűen mondtad, akkor az mind a két ember számára egy veszteség. Nem, nem azt a hülye szöveget akarom mondani, hogy hidd el, nekem legalább annyira fáj, mint neked, sőt jobban, bla bla bla. De egyébként tud annyira fájni. De, de tudod, könnyen de beszél az, az, aki az szakít. Ne, de, nem. Tudod, az az igazság, függ, hogy aki hogy szakít, ő miért szakít, és mikor? Hát az, aki szakít, ha annyira nagyon fájna, ha annyira elviselhetetlen lenne, nem szakítana, nem tudná megtenni. Persze, erre az a megoldás, hogy ne kelljen ilyen hirtelen, ilyen nagyon súlyos, ö, ilyen ö, ö, nyílt sebet ö, elszenvedni hogy szépen lassan évek viszonylatában szabotáljuk el a kapcsolatot oh, hát Tehát, erre remek trükkök léteznek igen, kimondatni nap, akár a másikkal minden arra gyúrni, nap, hogy egy, kicsit. Igen, minden nap egy kicsit élnék a gonosz feltételezésre hogy az egy ilyen férfi módszer egyébként Igen. Tehát igen. Hogy azt azt hiszem, ezt, ezt hiszem, szeretjük igen. mit csinálni határozottan férfi módszer a férfi, köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani a férfi, de a férfi az nem szereti a, a traumatikus elvállást a férfinak van rengeteg kis tüskéje így betározva amelyeket így szépen naponta elhelyez a megfelelően lelki értelemben. és ezeknek a nyomán tulajdonképpen a legjobb, ami egy férfival történhet, az az, hogy egy ilyen többéves, módszeres szabotás nyomán kirúgatja magát. És amikor kirúgják, akkor még így is nagyon szenved. És ez tényleg így van, még így is nagyon szenved, mert hogy ő ezt a sabotást, amit éveken keresztül szépen lassan végez, ezt ő nem tudatosan végzi ám, hogyha megkérdeznéd a szabotás közben tőle, hogy na ezt most te azért csinálod, mert ki akarod rugatni magad, azt akarod, hogy hagyjalak el, akkor így rád néz és azt mondja, hogy hülye vagy, miről beszélsz, nem vagy normális, és ő akkor tényleg úgy gondolja, hogy a másik nem normális, és tényleg nevetségesnek tartja, mert valójában nem áll azon az önismereti szinten, meg nincs meg az a pszichoanalitikus ö, mélysége az önismeretének, ami alapján ő itt ebben a helyzetben érteni, értelmezni tudná, hogy ezek valójában, ezek a kis szabotázsok, ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy jövő ilyenkor majd ki legyen rugva. és érdekes mondom, amikor jövő ilyenkor ki leszel rugva, a te módszeres szabotása nyomán, mert látványosan megnézed azt a másik nőt, mert látványosan utalsz arra, hogy ekkor és akkor nem fogsz ráérni, amikor pedig neked rá kéne érni, mert neked bizonyítanod kéne azt, hogy te szereted a másikat, mert oda a másiknak a szeretése az nem úgy bizonyo, nem úgy, ö, dől el, vagy a másik nem úgy bizonyosodik meg arról, hogy te el, eléggé szereted, hogy akkor és ott te mit tanúsítasz iránta, hanem hogy a szimbólumok megvannak-e. Tehát találkozol-e a szüleivel elég időt tesz a barátaival nem tudom én, kiviszed-e az állomásra emlékszel a barátnője nője a 9. Igen. igen, igen, igen, tudod, tudod-e tudod, hogy, tudod, hogy mikor született a macskája és hogyha ezek, ezek ilyen Mi kis szimbólumok, jegyben? és ezekből a szimbólumokból értenek, és hogyha nem tudod akkor te nem szereted őt. Tehát, hogy sosem a... Sosem a... Felelés van belőle. Igen? Nem igaz, Igen? Nem, nem, nem, nem értek egyet. A szimbólum ilyen esetben, mondjuk uh, női oldalon, az annak a szimbóluma, ahogy figyelsz rám, vagy nem ja, figyelsz rám. Ja, ja. De nem Hogyha... elég figyelni. De most hát... kell, hogy figyelsz. Tehát arról van szok... Vagy legalább nem lebukni, vagy nem figyelsz. Az is egy, az is Na jó, egy de, de, de, de ki osztotta le ezeket a szerepeket, hmm. hogy a nő, a tanár, a, a, a felelő diák, az meg a férfi. Most éppen te? Eddig, eddig, de, szóval de, de, nem módon egy párkapcsolatban mégis mindig így történik. Én azt gondolom, hogy két embernek, hogyha egymást választja, akkor úgy van értelme egymással lenni, hogyha kölcsönösen odafigyelnek a másikra. Nem úgy, hogy én szerintem a másiknak mi a jó, hanem például arra figyelek, hogy ő kicsoda, őt mi motiválja, ő neki mi a, a, a kifejezési módja, vagy milyen igénye van arra, hogy szeressem, és lehet, hogy az én nyelvemen a szeretet azt jelenti, hogy minden nap háromszor hátba verem egy bészbólőtővel, mert ezzel fejezem ki, de lássuk be, hogy szart se ér ez a kifejezés, hogyha ő egyébként nem erre vágyik, hanem arra, hogy kapjon minden nap három buszit az arcára. Nem azért kell kivinni a pályaudvarra, mert ő elkésne a vonatot, mert megy a vonat, és hogyha te most nem viszed ki a pályaudvarra, akkor lekési, mert hogyha így merül föl, Természetesen kiviszed. És még kérdés... örülsz is, hogy tehetsz érte valamit. Nem az a kérdés, hogy ő mit veszt, ha nem ér oda, hanem hogy te mit vagy hajlandó veszteni azért, hogy elvid arról van szó, hogy te neked ott demonstrálnod kell valamit, és ha tejük fel, van valami fontosabb vagy jobb dolgod, te neked azt a fontosabb vagy jobb dolgodat, Aj, el kell múlva, sőt, csak be fió, sem fió. szabad vallani, hogy te neked le, hogy létezik, hó, létezik, létezik egyáltalán lesz, fontosabb vagy jobb fontosabb dolgod. dolgod. Nem lesz ez így jó? Ági, nem lesz dugás? Nem lesz dugás? Hát, ez nem. így nem lesz jó? Ha már jobb hát ez dolgod ez van, az már egy ilyen irányba. Miért kell ezt egyáltalán nem szerint specializálni? Miért ne... Lehetne kölcsönösen igény arra, hogy basszus figyeljél oda arra, hogy nekem mi fontos. Lehetne, de nincs. <gül> lehetne. Miért ne lehetne? Egy csodálatos világban, ahol mindannyian nők vagytok, lehet. De addig, amíg férfiak is vannak, Tehát és egy ilyen szörnyű a... elnyomó struktúra. Tehát magyarul egy... mi vizsgáztatunk benneteket, nekünk megvannak a, a szabályrendszerénk és a, az elvárásaink, miközben ti, az áldozatok, vagy megfeleltek ennek, vagy nem. nem de arról, de nektek van, ugyanilyenek nem. arról hát van szó, nincsenek. Arról, arról van szó, hogy hogy a nők azok nem azért akarják, hogy mondjuk nem, konkrét példánál maradva, nem azért kell kivinnem őt a pályaudvarra, mert hogy lenekésse a vonatot, mert ő mindenképpen eléri a vonatot. Azért kell kivinnem a pályaudvarra, hogy azzal jelezzem, hogy én mennyire szeretem őt. Tehát ő nincsen meggyőződve arról, hogy szeretem őt. A hétköznapjaink, az, a, a, a szexuális aktusaink, az intimitás pillanataink, a a, a mindennapos szerelmünk nem győzte meg őt arról, hogy én eléggé szeretem nekem itt és most. Úgy kell demóznom azt, hogy sietünk, hogy kiérjen az állomásra, mintha sietnénk, hogy kiérjen Figyel, az állomásra, de pedig nem. olyan nővel vagy együtt, akinek egyébként te tényleg bizonyi, bizonyított, tényleg tanújelét adod annak, hogy fontos neked, ha minden megvan abból, amit mondtál. és játszva. ő azon hisz, hiszi, hogy kiviszed a vonaton vagy sem, akkor hagyd ott franza, mert az hülye. De, de, Ezt tudom rámondani. De, de tényleg van olyan nő, amelyik így ténylegesen azt érzi, hogy na, én most azt érzem, hogy elég fontos vagyok. Na, én most azt érzem, hogy eléggé szeret engem a pasim, Van. és vajon igenis, ez az élmény meddig tart? Másfél napig? Hát, nem hát ez az, hogy nem sokáig. Tehát holnap újra vizsgázunk, De és holnap után újra. ha általánosítani akarunk, akkor természetes, hogy a férfi az, akinek vizsgáznia kell, ugyanis ő mulasztotta el magától fölmondani az anyagot. Tehát lehet, hogy te most összekeversz két sztorit, ahol, ahol vizsgáztatnak, meg a másikat, ahol letetted a névjegyedet, és érezteted, hogy fontos neked. A férfiak azért kevésbé vannak felkészülve arra, hogy elmondják a kis szájukkal, hogy mi az, amire gond gondolnak, vagy mi az, amit éreznek. Meg lehet, hogy egy fél pillanatig eszükbe jut valami, hogy hú, ennek az Andi Réka Adrián akárki örülne, és egy perc múlva már el is felejtették. Mm -hmm. Pedig ez egy tök jó eszköz lett volna, arra, hogy mm -hmm. nézd, ma van április 9-e, az körzővel is kimérve a szülinapod és a névnapod közötti félúton a Semmi, és mégis gondoltam rá, és fontos vagy nekem, csak aztán nem teszi meg, és ezért ö, pótolnia kell ilyen, ö, ilyen kis zsarolások formájában, hogy abba a hajlandó belemenni. Nem, mert magától nem csinálta meg. De ez a ez az elvárás, hogy magattól kell, hogy megcsináld. Így, hogy így, hogy felszólításra csinálod, így már nem is De kell. Köszi? kéne csak nem bármilyen kapcsolatban, hanem amikor magattól teszed, akkor sem. Se nem, nem, nem, nem, az nem, az nem, az nem, az nem, nem, nem, az, nem nem az a az, a, az, a, az, a, az a patriarha elnyomó, uralmi működésednek a legjobb bizonyítéka, hogy nincsen benned egy külön nő, amelyik megköveteli tőled azt, amit én nekem így kívülről kell szégyen szemre megkövetelnem nem tőled. Az lenne a normális működés, hogy ha te benned, egy kicsi nő az agyadba eleve beépítve, amelyik már téged megfelelő mértékben kasztrál, hogy nekem itt kívül a kasztrálókéssel már semmi dolgom ne legyen. Jó hossz ínteget, hogy zene, már írom, hogy mit akarok reagálni. Az előbb eléggé elindultunk abba az irányba, hogy a nők hogy is mondtátok, elvárás hegyeket támasztanak a férfiakkal szemben. Ö, kimondatlan igényeik vannak, de mégis megkövetelik, és akarják azt, hogy a férfi olvasson a gondolataikban majdnem, hogy vizsgáztatás jellege. Nekem, nekem ez volt a, az, ami, ami az értelmezése. Én azt nem értem, hogy, hogy miért nem értjük meg, hogy a férfiak és a nők mások. Ez nagyon gázni, bizonyos szempontból, más szempontból pedig tök jó. Nyilvánvalóan a férfiaknak is van egy csomó számunkra értelmezhetetlen, vagy nehezen elfogadható tulajdonsága. Biztos vagy benne, hogy nekünk is vannak, hát most ki is derült, egy csomó olyan, amit ti tudtok nehezen tolerálni. De hát ez mindig is így volt, ez nem fog megváltozni, ezzel vagy megpróbálunk valamilyen módon együtt élni, vagy pedig akkor itt idegbetegeskedhetünk azon, hogy most ő miért ül le... A nem tudom én kanapéra, is néz maga elég fél órája, mert én nem értem, mert nem így van egy nő, vagy nem tudjuk, hogy milyen az, hogy ki tudjátok kapcsolni, és tudtok csak egyszerűen magatokban lenni. Nem értjük, hogy miért kell titeket békén hagyni, akkor, amikor éppen gondotok van, hiszen olyan jó dolog ez, megbeszélni, megkönnyíti a lelked, bla bla bla. Milyen dolgot fel lehet hozni, amiben egyszerűen mások a férfiak és a nők? Uh -huh. Tényleg mások a férfiak és a nők, világos, de hát. Uh azért ez, ezt a diskurzust ezt azért lelehetszén folytatni hát én nem, nem csak én azt gondolom hogy itt nem csak a nőkre vonatkozó hangzottak el elmarasztaló ö, szólamok hanem hát a férfiakra épp úgy hát a férfiak azok akik például szétszabotálják a párkapcsolatot, éveken keresztül kis tüskékkel terhelik meg a, a partnerüknek a lelkét, hogy aztán fájdalommentesebben tudjanak elszakadni, és végül mégiscsak magányosan sírnak egyedül ott, ahol senki se látja De őket. De miért csinálják? Azért csinálják, mert, mert attól írtóznak a legjobban, hogy fájdalmat okoznak a másiknak, azt nem bírnák elviselni. Tehát, hogy egyszerűen nem tudják Ezért vállalnia. úgy csinálják, hogy ők maguk se vegyék észre Ezért aztán igen, ezért aztán igen pontosan, és, pontosan, és valójában maguk sokkal nagyobb és sokkal hosszabb fájdalmat csinálnak igen. Egy, volt egy barátom azt mondta Jó barátom Magánéliti tanács Aztán pont egy szakítás előtt álltam És azt mondta, hogy lehetett csinálni Hogy fogod a beteg lábat És minden nap kicsit reszelsz a köröm reszelővel, És akkor nem fog annyira fájni Viszont fájni fog és nagyon hosszan Másik verzió, hogy fogod a felszét, lecsapod Baromira fáj, Mi amikor A férfiak nem bírják ezt. A nők így szakítanak valóban. Arról van szó, hogy a férfi az, az nem bírja el az erkölcsi felelősséget. És ez bizonyos értelemben gyávaság a szakításnak. Nem bírja el. Egyszerűen pontosan tudja, hogy micsoda pokol az, az, az a kitaszítottság, amikor abban az ember abban tényleg abban a hidegűrben van. És, az ember ne, és a férfi az nem bírja a másikat elküldeni ebbe a pokolba, és nem bírja ezért vállalni a felelősséget. Ezért maga számára is rejtett módon szabotálja el az egészet, és juttatja el a nőt egy olyan stációba, ahol már a nő nem telt más, mint szakít. És akkor az egész ö, szakításnak az erkölcsi felelőssége már nem a férfi terheli. A férfi kényelmes pozícióban van, hiszen áldozat. Oh, igen. Nem felelős azért, ami történt. Tulajdonképpen még magára is veszi a szenvedést, tehát ő maga szenvedés, szenvedi el a, a szakításnak az érzelmi ódiumát. És... Ö, és uh, amikor a következő párkapcsolatba belép, akkor nem azzal az élménnyel lép be, hogy uh, na végre kiszabadultam, na végre megszabadultam, végre, végre uh, egy, egy, új, egy teljesen új, új lapon kezdhetek egy új boldogság illúzió csomagot felépíteni, nem, ami hát, aztán szintén be fog gyölni. Egy év után megint elkezd benne fuldokolni. De biztos, hogy ez így elkülöníthető férfi és nő, Ö, hogy is mondjam, Cselekedetekre, cselekedetekre? Igen, én úgy gondolom, hogy elkülöníthető, hát és persze ez nem zárja ki. Ezt... Igen? Igen, de Nem, nem, nem zár... vonatkozik mindenkire, világos, de egyszerűen jellemző. Jó, nem tudom. nem hát jellem zár... jellem az, amit a Robi mondott, még a férfi magas. Az tart. egy férfi működés. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem létezik olyan nő, aki férfi módra jaj, működik, jaj, jaj, vagy ne létezne olyan férfi, aki nő működik, csak azért tipikusan így a férfiak működnek. Uh -huh. Egyébként, ha már a tipikus, akkor a legújabb, ami nagyon tipikus válik, és nagyon sok helyről hallom, ugye már egy szó is van az úgynevezett gosztingolás, az még egy nagyon új keletű. Egyszer, ah, egyszer, igen. Kétszer van az inkben benne. Minden benne In, jó, van duplán, ahogy akarod, igen. <gül> hát Szelemgosztingolás. Eltűnik, kérsz felszívódik, magyarázat ja, nélkül, értem, ja. nem mond semmit, többet nem Na ezt, még meg tudja csinál, ezt még meg tudja csinálni, ez is férfi módszer. Nem? Tudod, tudod, hogy miért hallottam? Tudod, hogy miért tudja megcsinálni? Miért? Mert így nem kell szembesülnie azzal, hogy mit okozott. Egy pillanatra sem. Uh -huh. Tehát ő akkor azt így elvágja, kizárja, és nem kell látnia. Mert férfi számára azt gondolom, hogy az a, az, a, az elviselhetetlen, hogy szembesül azzal, amit ő okozott. Szembesül az érzelmi hidegségének, vagy a, a, a másikkal való durva durvabánásmódjának a következményeivel. Voltam egyszer egy előadáson, azt hiszem egyébként felmer előadás volt, de nem vagyok benne biztos. Uh -huh. Arról is volt többek között szó hogy mi az a három dolog, amit a legjobban félnek az emberek. Az egyik a változás, a másik a félelemtől való félelem, a harmadik pedig a dühös nő közelít felém. Állítólag ez egy egészen gyerekkorunktól velünk hurcibált, majdnem, hogy ilyen életünket féltő zsigeri pánik, úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy ezzel lehet összefüggés. Szakítós dumákról beszélgettünk, aztán belebonyolultunk ilyen 6-8 éves távolatokban, hogy amikor már tényleg összenőtt két ember, akkor hogyan szűnik meg köztük a kapcsolat. De hát kanyarodjunk vissza oda, ahol próbaidő környékén igyekeznek emberek szakítani, és hát mindent kitalálnak, hogy ne kelljen beletenni akkor a szakítási energiát, mint egy sok éves valaminek a végén. Például azt mondja, nem állok készen egy komoly kapcsolatra. Ö akkor csináltál miért csináltál eddig úgy, hat? ugye? Hogy megfektessél azért cserébe, persze me ezt megtetted. Azt írja Kata, hogy most olyan a télem, amikor nem tudok elég energiát és oh. érzelmet fordítani egy kapcsolata. Remélem találok még olyat, mint te. <gül> Már megtalálta, ilyet akart találni állítólag, de nem most. Találkoztunk <gül> rossz helyen. Azt írja Bernadett, szeretném megvalósítani magam, de ez elköteleződés mellett nem megy. Mm -hmm. Ne akarja az én ellenségem lenni, ugye? Akkor, a, a, van, ez a, van ez a legyünk inkább barátok. Hát az óriási. Ez dennyere, az annyira, tehát, tudod, és ez lekezeli a barátságot, de végtelenül. Tehát, hogy a barátság az messze túl van a párkapcsolaton. A párkapcsolat merű önzés. A barátságban, ha jól csinálják, szemernyi önzés sincs. A barátság az egy sokkal nemesebb dolog, egy sokkal nemesebb kötelék, mint a szerelem. A szerelem az egymásnak az érzelmi birtoklásán alapul, és hogyha nagyon-nagyon jól csinálják, és nagyon-nagyon önzetlenül csinálják, akkor ki lehet hozni belőle valamit, ami már megközelítőleg olyan, mint egy barátság. Akkor, amikor azt mondják, hogy legyünk inkább barátok, akkor a barátságot végtelenül, végtelenül lekezelik, mert úgy csinálnak, mintha a barátság kevesebb lenne, mint a szerelem, hol ott mérhetetlenül több. De ők ilyenkor nem is a barátságra utalnak, ők nem barátok ha, akarnak úgy, lenni. Ők szeretők végtél. sem. Semmit nem akar, Szeretők persze. sem. Nem is tudják, mit jelent a barátság, vagy úgy csinálnak, mintha nem tudnák. A tíz esetben nyolcszor, a büdös életben nem akar többet találkozni, csak ezért jól hangzik, mm -hmm. már ő is hallotta, mert neki is mondták, túlélte. Jó, levinősíti a barátságot. Most abban az esetben, ha tényleg volt köztük valamilyen barátságnak ö, nevezhető kapcsolat, akkor persze. Na de ha megismerkedtek valahol, három hete beszélgettek, és jé, milyen érdekes férfi és nő között odafordul a dolog, hogy hát szeretnék valamit, és akkor húzza elő, hogy maradjunk barátok, akkor nem, nem voltunk eddig barátok, hogy maradnánk barátok. Itt az van egy ilyen, hogy nekem fontos vagy, mint ember, semmiképp nem szeretném elveszíteni a barátságunkat. Vagy a másik, én azt hittem, mi csak barátok vagyunk, ezek szerint rossz jeleket küldtem feléd. Szerelemről szó sem volt, ilyenekről nem dalolt a hold. Ha mégis megtettük volna minden. Minden csak sírna. Nem Minden állok észen az elköteleződésre. Ez most sok nekem. Egyik kedvencem a féltelek magamtól. A, so a sok az keveset jelent. Féltelek magamtól. Mi van? De ez de. is azt jelenti, hogy nem vagy elég tökös, vagy, vagy macás, vagy nem tudom mi nekem. Nem vagy elég jó nekem, uh -huh. hogy én most lelépnék. Hello. De, írja, hogy de, de az őszinteséggel semmi baj. Ha valaki ezt így megmondja, hogy nem vagy elég jó nekem, tiszta sor. Ez egy pszichopata. Így értjük már, hogy mi. De, de jön, hogy egyet nem mond senki, természetesen. Azt írja Lilla, hogy kapott egy ilyet Nem tudok annyi időt veled tölteni Amennyit megérdemelnél Mert elkezdtem edzeni Pumpetgabó Vagy angolul Pumpe tanulni de, de, a... de hogy ezek a, ezek a nyomorult Ilyen, ilyen félhobbik Vagy hobbinak uh -huh. salkalmas tevékenységek Ezek fontosabbak mint egy párkapcsolat Nem kapcsolat. tudok elmenni anyukát temetésére Mert fehérjeport kell vennem aznap Ez valami ilyesmit tudok elképzelni Ez gyönyörű Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Oskárral és Csizi Ágival itt a 90.9 jazzin. szakítós szövegek közepette vagyunk itt az Önkényes Mérvadóban. Van is itt egy következő. Tartsunk egy kis szünetet. Időre van szükségem, ugye? Ilyenkor már általában megvan igen, a másik. 25-30 év. Aha, igen, igen. valaki mással. Aztán írt a zsombor nekünk, hogy ez egy lehetséges szakító szöveg. Meleg vagyok. Hoppá! Áj, nem, ez teljesen kivánszágnak. Van, szága. aki de, Jó, ne. van, aki azt hazudja, hogy de, halálos de ez, telje, igen, de ez már a teljes kétségbeesés állapota. Tehát amikor arról van szó, hogy inkább befekszem egy koporsóba 50 évre, de ne kelljen vállalnom a felelősséget azért, hogy ennek a kapcsolatnak itt most vége. Tehát eh, a, a, a, inkább akkor meleg vagyok, jó? Vagy, vagy most, b, most eh, úristen, nem, aszexuális vagyok, vagy, vagy nő vagyok. Meghaltam. Vagy, nő vagyok, és te nem vagy leszbikus. Na, meg kell értened, de ezt el kell fogadnod. Eh, Felbukkant valaki hmm. az életemben. Meg ezt old, ez az hmm. idő, a felbukkant. Felbukkant. Érted? Tehát ez megtörtént hogy velem, van. mint az időjárás. Felbukkant valahol. A hát én Én nem, hát én voltam valahol, és felbukkant alattam, én meg így, le, igen, hát így ez ráestem. A, ez a Felbukkanunk egy ilyen három hete már párhuzamosan vele. Ja, ja, ja, ja, Ez a felbukkanás olyan, mint amikor börtönbe kerül valaki. Igen, igen de, de eleve ez az ez a, ez a időt kérek. Tud, mert itt arról van szó, hogy nem merek szakítani, ezért így a bizonytalan jövőbe így halasztok. Így halasztást kérek, mert hogyha így aki időt nyer, életet nyer. És valójában ezzel semmi más nem csak, csak így elodázom a döntést. És ha ezt így a végtelenségig lehetne odázni, én állítom, hogy a férfiak többsége a végtelenségig ebben az exlex állapotban mm -hmm. maradna. Mert itt még nyitva van a, a, a menekülőút vissza a punciba, de már nyitva van a, a menekülőút kifelé a világ összes többi punciba. De de és az aranyélet, nem? Legszívesebben azt csinálná, hogy 22 évesen elkezd nyitogatni ilyen szálakat, <gül> és aki a, a, a 69 éves korában, amikor lép mellette van, annak a kivételével az összes többivel aznap szakít. Gondolod, <gül> hogy szakítana? Ja, mondjuk mindenki időre van szüksége. Van. Lehet, hogy azért van időre szüksége, hogy felbukalhasson valaki az életében. Ugye? Azt mondja, szabad ember vagyok, nem tehetek róla, de nem bírom a kötöttségeket. Na jó, hát ez a a szélben, igen, ezt ismerjük. Mm -hmm. Csak a, ö, érdekes módon erre a kapcsolatunk hetedik hónapjában jöttél rá. <gül> Tehát, hogy eddig monogám voltál, méghozzá, méghozzá me meggyőződéses monogám. Most érdekes módon ö, már nem bírod a kötöttségeket. De az is gyönyörű, amikor a, nem beszéltük meg. De hát, bébi, hát nem beszéltük meg, nem volt meg a nagy beszélgetés. Mondjuk együtt hát... vagyunk két éve, ismerem a szüleidet, nálunk töltöd a szívesztert, de hát nem volt meg a nagy beszélgetés, mi nem járunk. Igen, nem is gondoltam. Talán akkor most én küldtem rossz jeleket neked. Na jó, ez, Ugye, ez az, amikor jó. a csehávók küld rossz jeleket. Én ez tényleg undorító visszamenőleg letagadni az egészet. Csak azért merítés, most ki akarsz szállni belőle. Nem, én is az egészet letagadom. De itt arról van szó, hogy én nem, én nem akarok szakítani, és nem is fogok. Nincs is mit. Hát nincs. Miről nincs, nincs. Valójában te értettél félre mindent. Igen, az nem mondtuk ki a járást, ugye? Ez az a, a járásnak a kimondása. Nem stípistopiztuk le. Ne akarj olyan dolgokat rám kényszeríteni, amik nem én vagyok. Megmondtam, hogy milyen vagyok, mikor hozzám jöttél. Igaz? Vagy nem igaz? Jó, ja, hát igaz, végül is, apa. Megmondtad, hogy milyen vagy. És mit mondtál, hogy milyen vagy. Tehát azt mondtad, hogy téged hajt a véred, de engem ne hajtson. Igaz? Tehát ez azt jelenti, hogy nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak kettőnkre. Te megmondtad, hogy milyen vagy, én meg hát leszek olyan, amiattel. Hát ilyen csintelem a rossz fiúnak kedve, Amikor az elején lesz. De is engem szeretsz, ha neked ezzel bajod a működésemmel. Fia, nézd! Én megmondtam az elején, hogy milyen vagyok, én minden nap megverlek téged. Na most én érzek itt egy kis elfogadás problémát a részedről. Tehát úgy érzem, hogy nem fogadsz el engem olyannak, amilyen vagyok. Én már pedig ilyen vagyok, én egy ilyen Agresszív állat vagyok, és én azt hiszem, hogy pont ezt szerettem ha tennél... Még Hazudtál akkor? Nocsak, akkor hát még sem volt igazi a szerelmünk? Ha azért tennél panaszt, mert egy napot kihagytam a verésben, azt mondom, oké. Okay. De számon kéred rajta? Hogy számon kéred? Hát az elején szóltam. Pont a, a, ez pont a szívért lelkét a kapcsolatunknak. Pont azt, ami eddig összetartott minket. Na akkor adjunk egy mondatot a nők szájába is. Béla, én a rossz fiúkhoz vonzódom, a szemétládákra bukom. És hát te jó vagy. Jaj, túl jó? Nem, hát t -t -t -t -t és ez a tudod Ez a szemétládákra bukom. Ez az érzelmi éretlenségnek tod, ez az önfelet megvallása. Annak, hogy így alkalmatlan vagyok egy párkapcsolatra, alkalmatlan vagyok a normális emberi kapcsolatra. Alkalmatlan vagyok arra, hogy egy másik ember tiszteljen engem. Mert hogy itt valójában ezt vallja be! Az illető. Mm -hmm. öh, sajnálom, de mégsem vagyok túl az exemen. Ugye ez akkor rossz, ha még ráadásul fel is bukkant? Az az ex. <gül> vagy, vagy akár végig fel volt bukkanva, tehát és soha De nem bukkant bukkan, le. Lefelé rit ritkán bukkannak ezek az exek. Nem, nem, nem, nem, nem, A, a bukkanás az fölfelé az történ, a bu a bukanás az elő történik, a bukkanás az előtörténik mindig. Úgy érzem, hogy már túlságosan megváltoztatnálak, amit nem szeretnék. A virág, a nem, nem, nem, mert azt érzem, hogy most vagy csodálatos. Ezzel én meg a, én mi? Igen, igen, igen, én meg ezzel a nagyon-nagyon-nagyon durva közösülési rítussal nagyon megváltoztatnálak téged. Annyira jó vagy, és annyira jók vagyunk, hogy ennél csak rosszabb lehet, ezt ne várjuk meg. A csúcson kell a bajni. Aha. Átgondoltam, és nem akarnék tőled gyereket. Túlságosan ugyanolyan karakterek vagyunk. Ugye, itt az evolúciót hívja segítségül, hogy hát nem lenne elég nagy a véletlenszerű és a de hogy -hogy túlságosan ugyanolyanok hát vagyunk. Tudom, tehát mind a ketten férfiak vagyunk, a és elhagy hivatkozás. <gül> te végén Tényleg, azt meleg... gondoltad rólam, hogy én buzi vagyok? Meleg szakított már úgy, hogy azt mondja a másiknak, hogy ne haragudj, de vagyok mégis. Hát ez alapján nyilván. Végülis ezt hát oda vissza Úgy érzem, szükségem van egy kis szabadságra amelynek a második hetében már valaki mással leszek, akivel utána... már most? Akivel kibírok 25 évet érdekes módon, csak veled nem. E, e, hajta a vérem. Imádom a vér. Ez a, a rossz hogy úgy úgyis hazatér, vagy hogy van az a... <gül> igen, igen, igen. Nem, hogy a, vé, a vér, a vé, hajta a vérem, az arra vonatkozik, hogy nem elfogadható számomra ez a zárt... Diskurzus, amiben, vagy ez a, ez, a, ez a kizárólagos kisajátítás, amiben mi, mi így kapcsolódunk, szeretném ezt ö, ezt megnyitni. Tehát szeretnék egy nyitott kapcsolatban de Nem ö, ezt mondja. működni vele. Nem azt mondja, hogy minket, mindkettőnket hajt a vér, mert, csak nem ő elég, nem, mert Nem, mert mondjuk tegyük fel, csak engem hajtavér és én csak ő nem tud felnőni, vagy nem tud ehhez az igényéhez egy diskurzust rendelni, <gül> ezért ő megmarad egy ilyen nem tudom én ilyen ösztönkésztetés szinten, bocsengem, hajt a vérem, mennem kell, dolgom van valahol máshol dugnivalóm, tehát hogy valójában nem érti meg azt, hogy ez az érzelmi kapcsolat, ez nem szemétre való pusztán attól, hogy te neked most gerjedésed van valami más nő iránt, vagy más férfi iránt, hanem attól még ez működtethető lenne, csak nem ebben a konstrukcióban ehhez meg kell írni egy új kánont. Na most ezt az új kánont persze nem akarja megírni, mert nincs meg hozzá a kultúrája, nincs meg hozzá vagy a szándéka, vagy egyszerűen nem kapta meg azokat a kulturális mintákat, ami alapján egyszer, egyáltalán föl tudja kételezni, hogy ilyesmi létezik. Melós. Hát most gondolod, hogy Akar ennyit belerakni? A francsa akar ennyit belerakni, hogyha sokkal egyszerűbb lelépni és keresni öt másikat. Én, hát, a, volt én a volt barátnőmmel megpróbáltam írni egy ilyen új kánont, felvetettem ezt neki, és az arcomba rögött. És azután, hogy az arcomba rögött, elmondta a barátnőinek, hogy én milyen új akartam vele írni, és a barátnői is külön-külön kiröhögtek. Tehát ez lett a következmény, hogy ennek így a csodájára járt mindenki a, a, az ő társaságában, hogy mit volt pofám nekem felvetni. Hát nem arról van szó, hogy én, hogy én mondjuk így, így feltételt szaptam, vagy mondjuk én ultimátumot adtam, hanem egyszerűen csak felvetettem ennek a lehetőségét és ilyen nagyon súlyos megszégyenítés lett a következménye tehát ő ezzel jelezte hogy ez a fajta új kánon amit én meg akarok írni ez egyszerűen nem létezik ja, hát ez nem fogadható el hát ez, ez kevesebb mint egy nemleges válasz tehát hogy mondjam ez a, e, e, e, e, itt, itt ő már nem csak az új kánont kérdőjelezte meg, de már a régit is hát, e, ezzel, ez van, hát igen, igen. Mi van? Ha ez hangzik el, szeretlek, de nem vagyok szerelmes beléd Mi, hát ilyen van Na jó, de ez a, na jó, de hát ez könyörgöm mindenkire vonatkozik. Tehát most így érted, szeretlek, de hogyan? Úgy, mint Sólyom László köztársasági elnököt? Mert ez így kevés egy párkapcsolathoz, meg ahhoz, hogy szexeljünk. Mert persze, te, tehát ez a, ez a, ez a szeretlek, Más de azért, csak mindegy egy... baj. De most ez mi, mi ugye mit jelent? Azért ez semmit nem egy. mondtál. Tehát azt mondtad el, hogy, hogy nem vagyok beléd szerelmes. Mm. Ez azt jelenti, hogy hát mm, szeretlek úgy, ahogy mondjuk mm, anyát. E, ez bocs, ez nem elég jó, jó. Hát, Ahhoz nem, hogy folytassátok, ja. vagy attól függ, hogy mennyi ideje vagytok együtt Ezért, hogyha ott van három gyerek, és együtt voltak 15 éve Akkor talán lehet, hogy nem a lángoló szerelmet hát, Talán lehet, másikon. hogy a három gyereknek a, a lelki békéje, meg a lelki nyugalma Az megír annyit, hogy írjatok egy új kánont a helyet Hogy rögtön fölrúgjátok a kapcsolatot És rögtön különköltözzetek És a gyerekek azok, mit tudom én két heten te lássák az egyik szülőt, majd a másik szülőt esetleg egymás. Hát kérdés, hogy mennyire tudnak együttműködni, mert én azzal se értek egyet, hogy csak azért, mert ott a gyerek mindenféleképpen együtt kell maradni. Mérgezi a levegőt, pontosan tudja a gyerek azt, hogy valami zajlik a háttérben, szóval ezen most megint itt elrúgozgathatnánk, szerintem egy három 4 órát. Mi van akkor, hogyha összejöttem a hugoddal? Mert uh, ugyanolyan, mint te hát külsőre, te is bejössz, csak ő sokkal kedvesebb, és hát tíz évvel fiatalabb. Meg azt hittem ma a sötétben, hogy te vagy. Aha, az de csak véletlen, félig megcsalás. Az nem megcsalás. Azt hiszem, hogy a Shop Stop című filmben volt az, hogy két és félszer csalta meg a, a Dante a nőjét, ez azért volt, mert kétszer megcsalta, illetve egyszer lefeküdt vele sötétben, de azt hitte, hogy más az. Úgyhogy az egy félnek számít. Valami házi buliban. Azt mondja, úgy hangzik, én nem vagyok méltó hozzád. Nem vagyok méltó hozzád. Tehát nem érem fel, nem érem fel, a, tehát arról van szó, hogy magamat lealázom, de azért alázom le magamat, hogy tulajdonképpen a másiknak, a becsapódásának az, a, a, a terhét azt így valahogy megkönnyítsem, vagy így, így enyhítsem. Hát hízzon a mája attól, hogy ő valamilyen méltóság, nem, megpróbálom lealni. Megpróbálom leolázni magam, hát ha benézi ezt a szituációt, és még veszi észre, hogy ő van lealázva. Ez ember a történelemben, aki bedőlt annak, hogy én túl jó vagyok hozzá. Nem bocsánat fordítva, hogy te túl jó vagy hozzá. Nem hmm, elég hamar elhinném. <gül> Ö, szóval igen, igen a következő és... a véleményem, előfordulhat olyan egyenetlenség, amelyben a nő vagy a férfi sokkal tanultabb a másiknál, vagy jóval többet keres más élet színvonalhoz szokott az elmúlt húsz évben, nem hogy az elmúlt egyben. És azért mondja, hogy nem mértó hozzá, mert egyszerűen feszélyezi a társasága, hogy az a másik fél összes ismerőse az vagy nagyon művelt, vagy nagyon okos, ez és, igaz, és, és baromi az... érzi magát a, a társaságában, bár őt egyedül szereti. Ez egy létező jelenség, csak akkor ez nem egy szakítás során egy mondatban hangzik el, hanem ez valószínűleg végigkíséri a kapcsolatot. Újra meg újra előkerül akkor ez nem egy szakítós duma, úgy, hanem ez az, egy pár szégyel probléma. szégyelsz Zoli, vagy szégyelsz engem, uh -huh. Kati? csakor akkor el kell mondani, hogy nem. nem. Kaptunk, egy, kaptunk egy üzenetet, ami nem kifejezetten, sőt, nem szakítós, hanem éppen összejövő szöveg, Na. és mint ilyen, sokkal jobb és sokkal menőbb. Járhatunk, de nem ígérhetek semmit. Oh. De ez az összejövős duma, de ezerszer, esküszöm, hogy ezerszer korrektebb, ezerszer korrektebb, mint ezek a szarszakítós dumák, tehát ez a, már a legelején, már a rajtvonalnál kimondja, hogy é, itt nem az elvárások fogják meghatározni az erőviszonyokat, hanem kifejezetten a kölcsönös szabadság jegyében zajló Mondja, De egyébként már rég együtt laknak, már rég nem tudom, miért Köszönöm, hogy azt mondja, hogy én az elején megmondtam. Járhatunk, de nem ígérhetek semmit, ezt utána meg lehet beszélni. Ez egy korrekt hozzáállás. Tudod, mi ez a transzparencia? Itt ő kiteríti a kártyáit. Nem manipulál érzelmileg, nem játszik rá arra, hogy na majd meglátjuk, hogy lesz, én most megígérek mindent. aztán járunk. Akkor miért hívjuk járásnak? Akkor Na, találkozunk. Nem mit? a járás. Nem, hívjuk... nem azért hívjuk járásnak, mert a járás az pontosan arról szól, hogy mindenki annyit ö, érvényesít abban az adott kapcsolatban a másikból és önmagából, amennyi az ő személyes szükséglete, és nem kényszerítünk a másikra semmit. Tehát nem arról van szó, hogy én például rendelkezhetek veled. Én megmondhatom, hogy, te hogy a csütörtök meg a szombat, az igenis a nem tudom én micsoda, és akkor ott ne jó, neked itt és itt kell lenned, uh -huh. ekkor és ekkor. Hanem készek vagyunk elfogadni bármit, amit a másik adni akar, de nem várunk el semmit a magunk részére, viszont bármikor ő, örömmel fogadjuk a másikat. Ez lenne a járás? Én azt gondolom, hogy ez. A jó értelemben ez. És amikor azt mondja, hogy járhatunk, de nem ígérhetek semmit, akkor az arról szól, hogy nem kérek az elvárásokból, de kész vagyok megadni bármit. Szerintem... De, de csak addig, amíg el nem várod, mert abban a pillanatban már semmit. Szerintem ez a nemes része és a jó jóindulatú, vagy a jót feltételező része, amit te mondasz. A másik része pedig az, hogy köszi, én elveszek mindent, ami nekem jól esik, de adni nem adok, bocs. Otto Olyan olvasata is van ennek mintha, mintha a homokaszélben első előtti szerződéskötés lenne. Az lenne a korrekt mondás így, hogy járhatunk, de nem ígérhetek semmit, és szeretném, ha te sem ígérnél semmit. Hmm. Na, Na, az az vagy az, hogy én járhatunk, ezt? de nem ígérek, és el sem várok semmit. Miért azt van az, az hogy az az elvárás, ez az, az, hogy az idődet és a, a szexuális energiáidat kizárólagosan ráköltsed, de nem az az elvárás, hogy a szellemi és az érzelmi energiaidat is. Tehát miért nem féltékeny az én csajom, hogy én itt a Puzsérral ö, okoskodok, a rádióban, miért nem vele okoskodok? És miért nem láttam soha egy piros női ridiküllel egy papszáját szétverni egy nőt, hogy a férjem neked minden titkát elmondja, nekem meg nem. Na, érdekes módon az a, a lelki meg a szellemi kapcsolatra nem féltékenyek, de a testire mindig? Edlekes a testre mindig, ez a, ez az de az lehet, szerintem mindig. lehet egyébként szellemi ö, kapcsolatra is féltékenynek lenni. Én egyébként valószínűleg az lennék, ha azt tapasztalnám, hogy valakivel együtt vagyok, és ez a valaki velem nem, ö, nem beszélget, nincsenek ö, világmegváltó, mély, vagy egyáltalán használható diskurzusaink, viszont ezt a szellemi igényét, ezt folyamatosan, a barátaival kiélítettben megvan benne a készítetés. Csak, csak valamiért engem nem talál -e ez partnernek. Nevezhetjük féltékenységnek, akárminek biztos, hogy rosszul esmert. Nem esnele. azt gondolnád, hogy nem vagy hozzá méltó? De de úgy érezném, hogy ő túl jó hozzám. <gül> Hidd neki, jobban fájna, mint neked. Kényes mérvadó Puzsér robert el Horváth Oskárral és Csizi Ágival itt a 90.9 jazz Eddig szakítós beszélgettünk, most ö, evezzünk oda, hogy tegyük fel, hogy nem kerül sor erre a szakításra, és tegyük fel, hogy gyereket akar két ember, és tegyük fel, hogy nem sikerül nekik. Ö, és ö, Ági lett ö, figyelmes egy olyan egyenetlenségre, amelynek az egyik fele a férfiakat, a másik fele a nőket érinti, vagy talán fordítva is mondhattam, mondhattam volna, ugyanis amit tudni kell, Ö, nő nem fagyasztathat le petesejtet, de férfi a, a saját ivarsejtjeit igen Hát a különböző okokra állítólag hívfertőzés lehetőségére, számunkra érthetetlen módon hivatkozva Magyarországon nem lehetséges. Ha csak nem valamilyen végső stádiumban vagyunk Pontosan. valamilyen rákos betegségben, akkor egy nő is lefagyasztathatja maximum Illetve kétszer Illetve nagyon évre veszélyeztetett a, a munkájából uh -huh, adódóan. Uh -huh, Úgynevezett szociális célral. Célra, azért, uh -huh. mert ő 28 éves, és szeretné mondjuk a legjobb állapotában konzerválni magát, mert ki tudja, mit hoz a jövő, nem mehet be, és nem mondhatja azt, hogy én akkor itt szeretnék 4-5-6-8 petesetet lefagyasztani, miközben egyébként ez azért röhely, mert hát ki az, aki kifut gyakorlatilag az időben nyilvánvalóan a férfiak és a nők közül, a, nő. a nők egyébként a férfiaknál is az életkor az, az, az befolyásoló tényező. Konkrétan, hogyha csak a spermabankokat nézzük, ahová ugye lehet donorként menni, uh -huh. és onnan lehet választani donort, uh, azt hiszem, hogy 20, tudom én, 3 és 34 év közötti mintákat fogadnak uh -huh. be, tehát egy 38 éves uh, férfi, mint például én, nem mehet be és nem lehet donor. Mert az már túl van azon Ez a korona, ami ebben az eljárásban ö, ö, számukra áhított. Most a másik a fele, Bocs, a, csak hogy akkor vessük föl, mert ugye ez, ez a nőket ért egyen, egyenlőtlenség. És meg van e, fordítva is egy egyenlőtlenség. Dacára annak, amit az Ági mondta, hogy pedig pontosan a nők azok, akiknek jobban ketyeg az óra, uh -huh. és szeretnék mondjuk öt évre biztosítani magukat, hogy jó, akkor én most lefagyasztom, aztán ki tudja, mi lesz három év múlva, de van egy mentésem. Itt magamból. egy dolgot azért tegyünk még uh -huh. hozzá, hogy ez nagyon sok országban viszont egy járható út. Tehát uh -huh. nem arról van szó, hogy egyébként lehetetlen megoldani, vagy egyébként sehol nincsen erre példa, de rengeteg országban van rá példa. Ha valakinek van rá elég pénze, meg affinításra, persze el lehet utazni Európán belül Na, szóval valahova a, is megoldja. A másik, amit nem értünk, és itt viszont a férfiak szenvednek kárt, uh -huh. hogy amennyiben van egy meddőpár, akkor a nőnek a családtagja a nő helyett ö, adhat petesejtet. Tehát beállhat az anya helyére, Ugyanakkor, ha a meddőpárban a férfi a meddő, és ő szorulna cserére, a férfinak egy férfi családtagja nem állhat be a férfi helyére. Tehát totális káosz ispermát. van egyébként ebben a témakörben, mint hogy ez, ezen a területen. Miért ez a szabályozás? Én egyáltalán nem értem. Ö, beszélgettem erről ö, egy orvossal, aki, nem tudom, lehet, hogy én vagyok túl szőke hozzá, Isten bizony, nem tudom, hogy mi lehet a, a válasz mögött a valódiók. A hívfertőzés ö, látta a háttérben indoknak, legalábbis a fagyasztás tekintetében, amikor arra kérdeztem rá, hogy de miért van az, hogy mondjuk a férjet nem segítheti ki mondjuk az öccse, bátja unoka testvére, uh -huh. ő, engem pedig, ha lenne, húgom ki segíthetne, hát ez egy elrontott törvény, elrontott szabályozás, ez volt a válasz rá, de hogy miért miköz a hívfertőzésnek ehhez, az, az, az nekem nem egyértelmű. Nem értem. Mint ha, valami, mint ha valami olyan merült volna fel, hogy van tíz lappangási ideje, amíg nem mutathatok ki. Hát van, így. de miért a és lehet, pont ugyanúgy van Igen, de lehet, hogy az eljárás az a, a, a női peteseit esetén ennél több időt igényel, és, vagy, vagy pont, hogy gyorsabban el kell végezni, még mielőtt kiderült volna, hogy fertőzöttről lehet, van szó, szóval, és tudat, akkor meg közben te... már létrejött egy élet nekem a fertőzéssel azért ez a Nekem vál... Állasz, mert akkor vagy egyáltalán nem tudjuk megcsinálni Magyarországon, akkor sem, ha daganatos vagy, akkor sem, hogyha veszélyeztetett munkakörben vagy, vagy megtudjuk mindenféleképpen. Olyan nincs, hogy a technika rendelkezésre áll akkor, ha nagyon beteg vagy, egyébként a körülmények bocsán nem adottak akkor, hogy ha nem vagy beteg. Azt írja a hallgató egy jó barátom világított rá, hogy a szakító szövegek mindig megfordítva igazak. Jobbat érdemelsz, jelentése én érdemlek jobbat. Nem a te hibád jelentése a, a te, te hibád. hibád. <síns> é, é, Hát igen, igen, szóval, hogy így, így, így nem érdemellek meg téged jelentése, nem érdemelsz meg engem. engem. Pontosan. Aha, nézzük csak a kis listánkat ennek az, ennek az olvasatában, gyorsan lapozzunk vissza. Túl sok ez nekem, ugye mondtam, túl kevés ez nekem. Tartsunk egy kis szünetet, hát tartsunk egy nagy szünetet. <gül> <gül> nem állok készen egy komoly kapcsolatra vele. Nem, nem vagyok rajta, kösz. Készen, készen, készen, készen állok egy komoly kapcsolatra egy mással. mással. <gül> igen. Jaja. Ja. <gül> Szabad ember vagyok, nem tehetek róla, de nem bírom a kötöttségeket. E, hát ez e, nem, nem, az nem, nem, nem, nem, az az igazság. Ennek, en, ez úgy igaz, hogy szabad ember vagyok, nagyon szeretném bírni a kötöttségeket, de nem veled. Kérlek, mondjátok el az ellentétét annak, hogy összejöttem a hugaddal. Nővére Összejött a nővéred. Szakítottam az öséddel. Örülnél neki. Nem, hát a nővéred a hibás. Nincs meg az aki szikra. <gül> az van a, szik, megvan az a nagy tűz, de nem irántad. Mm -hmm. Nem, nem látom, hogy hova tart ez kettőnkkel. De pontosan hát, tudom, éppen az a baj, hogy igen, hova jelte. pontosan látom, hogy hova tart ez a közt? A, Az, az anyakönyvvezető elé tart ez kettőnköz. Na, no, Oda nem vágyakozom veled. Ezt a férfi mondja, de ha a nő mondja ezt, akkor az, akkor az van, hogy hát Gergő, pontosan tudom, hogy te jövő ilyenkor is Playstation-özni fogsz, mikor hazaérek, és nem a gyerek, gyerekágy mellett verset olvasni, vagy mesét. Minek bárhogy indokolni, egyikünk sem párkapcsolati szakember. Ez milyen szakítós duma már? Csoda. Zseniális szakítós duma. Megkaptuk a napüzenetét. Ez a legjobb szakítós duma. Minek bárhogy indokolni, egyikünk sem párkapcsolati szakember. Figyelj, hogy dob, de nem indokolja meg, hiszen ő nem ért hozzá. <laughs> hát hogy, ahhoz, hogy És a másik ja, se ért hozzá. Hát a másik se szakember, érte, Egyikünk se. Ja, de, ha, ha, ugye, ha de Mi laikusok vagyunk. Mi, mi egyszerűen csak szakítunk most. Itt nem lehet így, indokolhatnék, de úgy se értek hozzá. Figyelj én volnék a csernus, és értenék a párkapcsolatokhoz, saját állításom szerint. És elmondanám, akkor meg te nem értenéd, Andrea. Hát mire menjünk bele, Andrea. Na, ez itt a baj. Ha nekem fontos vagy, mint ember, semmiképp sem szeretném elveszíteni a barátságunkat, uh -huh. akkor az eh, ez szerint. Az álláspont szerint úgy igaz, hogy nekem fontos vagy, eh, hogy nekem nem vagy fontos, mint partner, uh -huh. eh, eh, Mindenképpen szeretném elveszíteni a szerelmünket. A Horváth Oszkárral és Ágival itt a 90.9 Ez a nekem fontos vagy, mint ember írja a kedves hallgató. Inkább azt jelenti, hogy minden velet kapcsolatos előny kéne, csak ne kelljen veled szexelni. Fontos vagy, De. mint ember. Nem, hát, hogy arról van szó, hogy én, én szeretném megőrizni a, a... Hogy mondjam, tehát, hogy én, én, szere, én nem szeretném vállalni az erkölcsi ódiumát a szakításnak. Nem szeretnék rossz hangulatot. Tehát még azt a jogot sem hagyom meg neked, hogy me, meglegyél rám sértődve, hogy megutálj engem, mert... Ez is erkölcsi felelősséggel jár, és emiatt is bűntudatom lenne. Ezért én, én végtelenül szeretlek téged, mint ember. Tehát rögtön előkerül egy olyan humanitárius értelmezés, egy olyan, egy olyan húr a hangszeren, ami addig nem is volt rajta. Hogy merül fel ez a mint embert kérdés? Hát, ez is, e is, mert egyébként értem, amit mondasz, de egyébként pedig azt, hogy a szerelem elmúlik vagy sem, az azért többnyire nem döntés kérdése. Hát elmúlt, elmúlt. Vagy Van meg ilyen, jött. megesik, világos, nem azért múlta, mert az szeretlek, akartam, Úristen, minden. Ugye, ugye világos mi a megfordítása ennek? Az az, hogy szeretem a testedet, szeretem a szexet, amit tőled elveszek, de semmi más nem vagyok hajlandó adni. Ugye? Ez amikor nem emberként szeretlek, de mint állat. Nagyon jó. A karrierem miatt nem lesz időm, és nem kívánhatom, hogy te meg itthon várd, hogy hazaéreke, ha. vagy csak akkor, amikor már te alszol. Ezért, ha akarsz, elmehetsz ez már, ez már egy picit, ezek meg ez egy, egy izzadság szagú ér. előjövés elton, azzal, elton, hogy ő nem bír de a simán. másikat, másikat így, így, így belerugdosni ebbe, hogy feladja szak... a labdát. Nem, ez már több annál belekényszeríti abba a helyzetbe, ahol már nem is tehet mást. Az önérzetének a megőrzése az egyedül úgy lehetséges, hogyha ők belemegy. Ha vagy hogyha szakít, kvázi. Ha volna benned annyi, akkor most, már szak, akkor most arra szakítottál volna. Mint Csipkés volt. <gül> <gül> <gül> Sándor Zoli írja, hogy tegnap még együtt voltunk. Ez ma már történelem. <gül> <gül> <gül> <gül> a Maradjunk barátokra azt szoktam mondani, hogy köz, de nem a baráti... Euh, euh, Körömet akartam veled bővíteni, barátom az van elég, köszi. Hanem midet akartad bővíteni? Valamilyen listára kerültem volna? Föl lehet? vagy egy, Nem bővíteni, nem akart bővíteni. Nem nem akart bővíteni, ő egy elmélyült, intim szerelmi kapcsolatot akart, és nem a baráti körét bővíteni. Mm -hmm. Időre van szükségem. Mihez? Én, é, majd felhívlak. Oh, Na, az aha, leseted? Meg ez a most a karrieremre kell koncentrálnom, tudod, ez a döbbenetes. A karrieremre. Mert Mint, akkor a karrier... sokkal jobb csajt foghatok vele. De mikor volt, de mikor volt a karrier, meg a párkapcsolat egymást kizáró két tényező? Mikor akadályozta a munkahelyed, meg a, meg a munkád a párkapcsolatodat? Úristen, ki az az ember, aki úgy gondolkodik, hogy úristen, most nagyon jó munkám van, nem lehet kapcsolatom ha senkivel. Ez élet egy harc, nem nem érted? De ez annyira gáz. Ha csak nem fedett ügynökként tevékenykedik a közelkeleten. azt mondom, hogy oda ritkán viszik a családot nem? Letelepedési támogatást utalált a cég, hogy nézzetek valami nagyobb lakást, ahol a kutyus is jól megvan, meg az asszony is. Azt írja Noémi, sajnálom, de nem tudom elképzelni, hogy milyen lenne a közös jövőnk. Szerintem a bulikon született kapcsolatok értelmetlenek. Múlt szombaton egy partin megismertem egy csajt. úgy érzem tőle többet akarok, de őt is egy bulin ismerte, megérted? hogy arra hivatkozol, hogy, hogy az a, ahol, ahogy megismerkedtetek, az nem elég jó. Ezt csinálhatod hát az online-nal is, azt is mondhatod, Isten, hogy ne arra, két nem akarok. Isten ember dönt arról, hogy mm -hmm. mit csinál abban a buliban, vagy mit csinál a, a nem tudom én, Kiránduláson, a táncházban a fenet tudja, hogy hol, hát ne hogy már arra fogjuk, hogy van. Képzeld, képzeld el, hogy kérdezik a nagyszüleit, hogy és hol ismerkedtetek meg, és akkor azt kell, kell egy story a, a tinder hát helyet. hogy megmentette a kismacskát, aki pont Aha. lába mellé akart Hát szóval a tűzoltó, és... Vagy polgárőr. A párkapcsolat az az iskola, írja a hallgató, ahol csupa évvesztes, pótvizsgázó és bukott diák próbálja azt a látszatot kelteni, hogy ő akadémikus. De itt arról van szó, hogy itt, mi, itt mindenki megbukik. Tehát, hogy a, a párkapcsolat az egy olyan iskola, uh -huh. ahol akkor vagy a leg, amiben akkor vagy a legjobb, ha megbuksz. Ha minden osztályból kibuktál ha már, már. Tehát ha már. Nem, hogyha már minden osztályból, fél évkor is, meg végén is buktál már. És minél többet buksz, annál jobban teljesíted az iskolát, mert ugye itt nem arról van szó, hogy egy e, iskolát kell teljesíteni, hanem minél többet nem teljesíteni. Az a feladat. Minél többe belekóstolni, kiveni... Én hát arról van szó, hogy nem, ne, ne, ne, nem az a célja a párkapcsolatnak, nem az a célja a, a, a sikeres... E, a sikeres párkapcsolatokat mű működtető embernek, hogy ő egy kapcsolatban benne marad, és abban lesz három gyereke, hanem az a sikeres, hogy ebben el van két évig, aztán a következőben két és fél évig, aztán a következőben hét hónapig, jó, aztán Robi van egy öt értele. éves, Értelem. aztán... A... Hát hát ez a mi a célja? Hát ne viccelj már, hát ez a siker, hát ez a legtöbb, Kinek? amit kívánc belőle. Hát a legtöbb skalp, a legtöbb trófea, folyamatosan kötve, folyamatosan kapcsolatban vagy, minél Na, most te még nem láttál olyat, hogy, hogy azok a, fér, Jó, hogy a férfiak, kezdem, amikor kezdem azt látják, hogy egy, hogy egy másik férfi már valami hat éve vagy nyolc éve együtt van egy nővel, akkor így összenéznek, hogy így képzelem azt a szexet, hogy az milyen lehet. <gül> Jó, értem, mire gondolsz, de a, a trófea az lehet a, a gyereked is belőle, meg az, hogy együtt vagytok sokáig. De manapság nem ez a csak, menő trófea, jen, ez túl csak, szép gondolat csak ezért, be kell fizetned azt a hatodik, meg nyolcadik, meg tizedik évet is, ami már lehet, hogy nem olyan fényes. Miközben, a, ha folyamatosan két éveseket cserélgettél, akkor mindig a maximumot vehettél ki belőle, csak nem teljesíti be egyik sem a hagyományos célja. Itt kétféle trófea van, Van a 40 alattiak trófeája, meg a 40 fölöttiek trófeája. A 40 alattiak trófeája az az alkalmi szexuális kapcsolatokban, meg a jól kivitelezett és jól időzített párkapcsolatokban, meg az egyik párkapcsolatból a másikra való jó időzítéssel való átlépésben rejlik. A 40 fölöttiak trófeája az már a gyerekek, az már a, a, a kis Bianka, a kis Norbika, már a kis gyerekeknek a, a, a számán érhető tetten. Tehát, hogy nyilvánvalóan 40 fölött mást jelent a trófea, 40 fölött az a nyomasztó élet, ami 40 alatt a nagyon menő. 40 alatt az a nyomasztó élet, ami 40 fölött a nagyon menő. Ez az önkényes mérvadó Buzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Csizi Ágival itt a 90.9 Jazzy. Robi azt fejtegette az előbb, hogy az a sikeres párkapcsolat hasznosító, aki jó sok két éveset vesz ki a rendszerből egymás után, és nem értettem, hogy miért mondja, de most már értem, hogy amennyiben ő minél több élményt szeretne kivenni, akkor ez a megoldás. Na de ha nem az élmény a cél, hanem a család és a gyerek, akkor meg nem ez a megoldás. Ha most elmész az érettségi találkozódra, akkor senki nem azt fogja kérdezni, na és volt már jó sok élményed? Aha de jó neked, hanem azt, hogy na és Robikám, hogy vannak a gyerekek? Hát nekem még nincs. Ah, oh, ne, majd neked De, is. de 40, 40 alatt az élmény a cél, 40 fölött meg a család és a gyerek a cél. Nőknél, nőknél 35, mondjuk. Tehát mondjuk 35 alatt kifejezetten az élmény a cél, 35 fölött meg már egyre inkább a gyerek a cél, 40 fölött meg már teljes, teljes hát lekésegtség le kultúr van. A kultúrköre válogatja a mérés, amikor az 50-esnek már, már nem az a trófa, hogy ő fel tudja mutatni pistikét és Edit hanem az, hogy már megint egy 22 éves van az oldalán. Tehát hát az világos, ez de ehhez, világos, de ehhez szülni kell 26 évesen. Hogy de 50 az évesen ilyesmi, hogy 26 már, évesen jó, lehet, világos, hogy... de mennyivel többen választják azt a stratégiát, hogy először karrier, és aztán majd, amikor a körmömre ég a, a, a meddőség, vagy a körmömre ég a, a, a, a, a, a, a peteérés, akkor... Na a legvégső pillanatban gyorsan még elkapni a gyerekvállalást és akkor teljes, kar teljes izi, férfinői portfólió. Meg, Mennyivel ritkább barátok, az, hogy az elején, letudom a, hogy az elején letudom, letudom a férfi ö, ö, vagy a, a női ö, principium által követelt ö, életfeladatot és aztán még bőven ráérek karriert építeni. Mennyivel gyakoribb az, hogy a nő először a férfi karriert és aztán majd a női szülést, mint fordítva. Nem vagyok érthető mi. Arról van szó, hogy a nő karriert is akar, meg családot is akar. De először mindig a karriert akarja. Ugye ez a. Ez a. Így van felépítve a világ. Nincs A világ. Jaj, a világ. Jaj, hát a világ. Hát itt mindjárt a világ a hibás. A világ felépítve. Én nem mondtam senkre, hogy hibás. Egy. Kettő. Én most igen, de a számba adtad. Kettő. Hogyha elmegyek, nem tudom, én egyetemre elvégzem, lediplomázom, akkor valószínű, hogy egyrészt van egy belső késztetés és egy tudásvágyat szeretném azt Optimális esetben meg valamennyire megvalósítani magamat. Másrészt pedig, ha csak technikailag megnézzük, hogy mikor van esélye helyezkedni, vagy karriert építeni, hát valószínűleg nem akkor, amikor ő már 8 éve otthon van, és megpróbál kezdő 40-esként visszatérni Azért, a munkába. Állásinterjú ülsz, és megkérdezik, hogy na, és gyerek van már, ugye nőként ülsz ott, és azt mondod, hogy nincs, akkor a válasz hajaj. Ha pedig azt mondod, hogy van, akkor a válasz hajaj. De ha azt mondod, hogy van egy 16 éves, meg egy 15 éves gyerekem, akkor nem azt mondják, hogy hajaj. Mm -hmm. Tehát, hogy ez, se, ez sincs így, hogy minden körülmények között azt mondják, hogy hajaj. Lehet olyan, igen, tehát, hogy akkor, amikor te már letudtad, tehát nem arról van szó, hogy a kettőt egyszerre egyidejűleg akarod csinálni párhuzamosan, mert arra a válasz a hajai, hanem amikor arról van szó, hogy te ezt a női portfóliót már letudtad, és most egy férfi portfólióért jelentkezel be, hogy akkor most mindegy, fogalmazzunk úgy, hogy kevésbé hangozzon szexistán, hogy te már a szülést, meg az anyaságot letudtad, és most egy karrierért, meg egy önmegvalósításért jelentkezel be, nem az a válasz, hogy hajaj, hanem az a válasz, hogy valójában egy férfi értékű nő vagy, most, hogy ezt ilyen nagyon szexista módon fejezem ki, kvázi nem vagy potenciálisan szülő nő. Az igazság, hogy ennyi fértebbbe az adásba, Robi. Hidd el, hogy nekem jobban fáj, mint neked. Ági, neked Sajunk. is azt kell, hogy mondjam, hogy mint ember nagyon kedvellek, de, de ennyi. ennyi Túl ennyi jó vagyok hozzá. Túl jó vagy hozzá, én nem vagyok erre méltó. Ez volt már az önkényes mérvadó Csizi Ágival, Puzsér Robertel és Horváth Oszkára. Szevasztok! Szevasztok.